Mm. Och då ska man bara lägga ner, sin, äh, lägga ner sina röster. Det, alltså oppositionen. Man helt kapitulerar sin oppositionsroll. Mm. Men det kan ju faktiskt betyda att vi har en regering. Rent teoretiskt. Som har bara stöd av 26%. Mm. Mm. Jo ja, men Sverige. det. Jag säger att du har 25% av svenska folket som röstar på borgerna. Och uh, vi har 26% som har röstat på... Uh, hur vet inte fan om jag räknat här. 24... Nej, 24 procent röstar borgarna och 26 på, på, på de röda gröna. Mm. Men sen kanske du har 49 eller något liknande som man röstar på något annat. Mm. Då ska jag fortfarande den här lilla minoriteten på 26 procent enligt den här överenskommelsen regera landet. Mm. Ja, det blir ju lite fel. Det är konstigt. Nej, jag är sugen och drabbas till Stockholm den 18 mars faktiskt. Vart är det någonstans utanför? Munttorget, mm. ja. Iga restaurang då? Ja. Jag, hoppas på, att, jag hoppas på att man skulle kunna ha den vid frans arena eh, För samma helg har ju Moderaterna partikongress. Extra inkallad partikongress där hon, Anna Kinberg Batra, ska väljas till ny partiledare för Moderaterna. Mm -hmm. Och det är faktiskt hon som har just kapitulerat hela Sveriges opposition. Men å andra sidan så kan ju det, det är ju inte säkert att det blir så, för det kan ju förändras sig till, det är ju en bit kvar till 26 eller 29, vad sa du, 28 mars? Ja, men är att har du någon annan kandidat då? <laughs> är det någon annan som vill? Ja, dels det. <laughs> ja jag kan tänka mig. <laughs> så du byter parti? <laughs> ja, men då får ju de på rätt spår. <laughs> ja, det som bli intressant att se nästa opinionsundersökning, hur, hur mycket har förändrats i Moderaterna? Alltså jag tror det är kört för Moderaterna. Nej, ja, jag tror det också. Alltså ja. de gör vi ett allt. Ja. Det känns ju så. Ja, men grejen bara är bara för makt. Nej men grejen är för några år sedan så var det ju maktsidig Moderat Ungdomsförbundet. är den eh, liberala Reinfeldt-falangen tog all makt. Mm. Och han då blev statsminister. Mm. Men uppåt sen är jag är ju bara fortsatt med sådana här galningar i Moderat Ungdomsförbundet. Ja. Så det är fortfarande även om det här toppskiten försvinner idag. Så har du skogstokiga människor som kommer att ta över fortfarande. Mm. Jag tror på, jag tror att de måste splittras att till ett nytt borgerligt högerparti. Jag har ju pratat om det, att det kanske är sådana antydningar att det skulle bildas ett nytt högerkonservativt parti och det, det är väl kanske det, det, tar väl, det får man spekulera i då men det är, det är inte omöjligt att de här gamla moderaterna tycker att det här är nu har det nog gått lite överstyr. Ja, jag har ja, samma känsla i kommunfullmäktige liksom att de moderater på landet de är mer jordnära och konservativa mm. än de här Stockholmsfjollerna som är väldigt liberala ja. och ja ändå ja, sa hon någonting Anna Kinberg Batra, vad sa hon att Stockholm är det smarta en danse så här. Ja, det undrar jag om vi inte kanske får ta, ta, lägga lägga ner det i skålen och omvärvla det lite. Ja, tyvärr så tror jag att de blir valt. Ja. Och jag tror det är kört för Moderaterna på lång sikt. Ja. Mm. ja, det är ju tur. Men då är, säger jag, då är jag glad att inte jag är Moderat. För då ja, behöver vi inte tänka på det. Nej, <laughs> de har ju inte haft en vettig på 30 år för fan. Nej. Jag tror vi tar lite musik. Önskelåt till. Önskelåt till, ja. ja? Och, ja, här den här den. kommer från Roland Så är ja, mm, Roland Är det dansbankkunnen Roland? Jag vet inte, det står bara Roland <laughs> Här kommer den låten i alla fall Här kommer den You get a shiver in the dark, It's raining in the me I love the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double fall time You feel alright when you hear Guitar George He knows all the chords Mighty strictly rhythm He doesn't want to make it cry all soon If Danny guitar is off He can't afford When he gets up under the lights play him Friday night With the sultans We're the sultans of swing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 Du lyssnar på Sverigedemokraternas byradio och där hörde vi Dire Straits med Sultan of Swing. Och ni kan önska låtar på snabla ästerbyradiosnabla.sverigedemokraterna.se eller så kan ni smsa på 0707 167 004. Och den var ju poppe? Ja, absolut. Ja. Jag tänkte säga att vi har ju varit lite rabalder i Östersund. Ja. Där man då... Hade skeppat en busslast välfärdsflyktingar till flyktingförläggningen i Östersund. Mm, det... Grythyttan där, en gammal militärförläggning. Och vi har lite mer information där, Johanna. Ja, det var 60 stycken som åkte i den här bussen. Och när de kommer fram så är det bara 30 som går av. De övriga 30, de sitter kvar. de inser du jävla kallt det norr, i Norrland. <laughs> det var lite så. De sa just det, att de vägrade gå ut för att det var så kallt. Och så var det ju... Is och snö Så de kunde ju ramla och slå sig Och eh, äh, Grejen ja. var att de ville tillbaka till Malmö Så Den här stackars Han får ju inte ut dem Nej. Han eh, kan ju liksom inte handgripligen Slänga ut dem heller eh, Så att ja De har liksom kapat hans buss Han kan inte ta sig därifrån Han får ta in på hotellet. den här stackars busschauffören Att hade inte sprung iväg och skjuter broddar till dem Ja <laughs> <laughs> precis Ja, så att jag vet inte, har, det, har de liksom, har det hänt något sen dess? Eller? Nej, alltså Migrationsverket. Eller sitter de kvar där? Pekar så får de liksom, ja. så är det ju liksom. Jag, jag hörde någonting om att de hade förhandlat och att eventuellt skulle de få flytta till sin egen lägenhet om tre veckor istället då. Och nu kanske lyssnarna tror att jag ljuger och överdriver men det finns faktiskt med på Sveriges Radios hemsida, den lo lokalnyheterna eh, där man då, de här så kallade flyktingarna att här är det värre än kriget i Syrien. Uh. Ja, man jämför alltså. Det är väl en stygg för Östersund och framtiden. Uh. Östersund. Värre <laughs> än kriget i Syrien. <laughs> ja. Alltså, kommer man från krig måste man väl vara jätteglad. Om man liksom får komma till en trygg plats och få ett boende. Ja, Nej, är uppenbarligen inte liksom. Här. Däremot så såg jag bilder ifrån den här bussen. Och... Det måste vara väldigt givmilda svenskar i eh, eh, Malmö som de var i först. Då, för att den ena hade en sån här Canada goose -jacka på sig som kostar 2200 kronor. Mm. Mm. Nej, men det, jag, jag, alltså, jag tror ju absolut att de av, av flyktingssmugglarna har blivit lovade. Eh, massa saker. Och mm. så kom den vissa verkligheten. Ja. Det var väl förvånande så det. Jag tror det är nog mer relevant. Ja. Ja, de och, de, och, bra, de vet, och de vet redan innan de kommit till Sverige skriker och bälar du så får du det du vill ha. Mm. Och det fick de igen. Ja, de började ju hungerstrejka och allt möjligt. Och satte sig i kalsonger. Det är så. Ja, jag ja, såg det, det på Men Med och... tanke på att det är ju inte vi svenskar för man kan ju bli förkyld. Ja, det är inte konstigt och... att det blir kallt och någon sitter sitta Nej, i kalsonger. Men, men, men jag kan så. säga så här, det, jag tycker ändå positivt att media, alltså mainstream-media, rapporterat om det. Ja. Det var Sveriges Radio, eh, Sveriges Television ja. och eh, jag tror även de här nät efterom uh, skriver om det också. Mm. No. Uh, och det är ju en, uh, en positiv nyhet men då. Varför sånt här märkas ju här. Ja. Vad tyckte de då? Vad tyckte media egentligen? Ja, men det var ju synd om naturligtvis. Ja, det var nog det va. det, var liksom, det var ju fel, det var ju fel. att han hade kört fel. Han skulle ju naturligtvis kört till Stockholm för det, var, det hade väl varit mer attraktivt. <laughs> Nej, men det, kravet var ju att de skulle komma till en storstad ja. och få en egen lägenhet. Ja. Men har man inte mer förstånd om man nu har kommit från ett krig så kan jag förstå men om du tror på en smugglare som står och lovar dig någonting i ett annat land som ligger 600 mil bort och tror på det, då kanske det är dags att göra en revidering Nej, av Men det, av men det är ju det jag alltid har sagt liksom. Det finns, inte en, det finns inte en flykting som flyr till Sverige. Nej. Fine, kanske någon dissident från Vitrystan eller Ryssland. Möjligen. Mm. Men i regel så flyr man inte till Sverige utan man reser till, man till Sverige. Reser till Sverige. Mm. Ja, Sverige. det mm. Och och det är, det är att inte vi direkt det närmaste landet de från Syrien. I, i flera år att man reser. Flyktingar, alltså, de som är flyktingar enligt FNs konvention är ju bara 5% som är flyktingar. Resten är ju resande folk i sådana det ja, ja, ja Det var ju till och med några som åkte taxi till Sverige som ja. påstår sig fly. Privatjätt ja, har vi till med privatjet ja. Titta där finns det. De har ju, det det blir ju fyra anhållna för människosmuggling, men de blir ju frisläppt naturligtvis. Ja, det... men till och med privat åker man ut till Sverige för att få söka asyl mm. och vad ska man säga liksom, det är klart, det är så det är, man, man flyger inte till Sverige utan man reser till Sverige ja. mm och jag blir så frustrerad att gemene folk inte fattar detta Nej, för hur många länder passerar du i EU innan du kommer till Sverige? Ja, det är ju vi... säkert ett 10-12-15-tal Hade ja, ja, vi varit i gränsland till Syrien, då kunde jag förstå, då kunde jag förstå. Men... Sen ska jag säga så här Men nu är vi inte det Då säger man så här att Migrationsverkets generalrättsköt som påstår att det inte finns någon massinvandring liksom. och just hänvisar till Jordanien Turkiet och Libanon som just ja, kan ta de flesta flyktingarna Men det är ju grannländer, herregud Ja, ja. Ja, det var Libanon krävt visum nu helt ja, och, ja, på Ja, andra sidan, de tar väl självklart ett stort ansvar. De tar ju mot mängder av människor som liksom bara tränger över gränserna. Och det är klart, mm. men de måste ju också ha begränsningar. Det kan jag, jag kan säga så här: jag, Just i, i den, den är, det är ju det är en, en prövning för ekonomin och resurser i sådana länder. Ja. Det förstår jag naturligtvis jag också. Och jag, jag har sympati för Libanon. Men titta på Jordanien och Turkiet. Det är två länder som har mycket medvetet hällt bensin på den här konfliktens brasa. Mm. Och då får man faktiskt ta konsekvenserna av det också. Precis. Och jag menar på så här: att ja, det är Jordan och Turkiet som ska ta det här flyktansvaret. Mm. Ja, de ligger väl med i en del av det som Och det säger sig självt. Det säger sig självt. Beroende på var du är landat. Du kan fly öster, västerut mot Libanon, söderut mot Jordanien, norrut mot Turkiet beroende på var du flyr från inom Syrien. Mm. Men flyr du över till Turkiet? Det finns ju ingen konflikt där. Mm. Vad är då motiverat att du tar ändå till Sverige? Mm. Mm. Ja, precis. Väldigt bra fråga. Och jag menar, det, det här har blivit så lukrativt nu. Vi kanske läste om den här fraktfartyget som gick på Drift utanför Albaniens kust mot Italien. satt det på Nej. autopiloten och så försvann. Det var ett stort jävla bulkfartyg med nästan 1000 flyktingar ja. på. Hade de bara satt den på autopilot så hade besättningen stuckit. Stuckit från båten. Alltså det är så lönsamt nu med den här människosmugglingen. Människohandeln mm. som vår sjuparti eller sjuklöver så mycket gynnar. Ja. Att man kan liksom offra ett stort jävla bulkfartyg. Ja. Och för du tjänar så jävla mycket på varje biljett. Helt sjukt. Ja. Nej, men alltså, jag skulle säga att sjuklövning i Sverige gynnar organiserad brottslighet. Ja, det ligger ju något i det. Det ja. Sen när man pratar om det här med att vi har ingen massinvandring, Då kan vi vända på det då så här. Så att vi utvisar 30 stycken personer. Ja, då kallar de för massutvisning. Ja. Och alla de här flera tusentals människorna vi tar emot. Klart som fan, så kunde massinvandring ja. då. Är det väl ett Eskilstuna per år? uppe Ja, 000. det är 100 ungefär. Snart är det tre Stockholm per år. Ja, och sen med anhöringenvandringen så blir det väl två Eskilstuna. Minst. Ja, de vet ju inte riktigt var gränserna går snart, du vet. Eller vad prognosen säger. Och vi kan faktiskt läsa här på Migrationsverket att... Svenska skattebetalarnas naivitet och dumhet uh, verkar ju aldrig ta slut. Uh, Där kan man då resa på att man kan nu söka bidrag till att man ska få hit sina anhöriga till och med. Mm. Till och med det skulle skattebetalare betala. Ja. Helt sjukt. Och det kunde man söka när som helst, var som helst. Ja. Resubidrag heter det sånt. För anhöriga resa till Sverige. Och... Uh, och det står faktiskt här. Observera att du inte kan få bidrag om du är svensk medborgare eller om du, eller din anhöriga själva kan betala resan till Sverige. Vi <laughs> ska de kolla det? Hur svårt är det att säga när vi har inga pengar? Nej, Det räcker väl. För jag menar, det köper väl de på Migrationsverket? Ja, ja, jag har ja. Inga ja. Pengar, men du ja det. Hallå, inom social bidragsgrejen kan du till och med ansöka om att åka på semester. Mm. Mm. Och så, och så, så det, får det beviljat då. I, nej. Det är, det är nej, är för... De var ju, ju faktiskt i förvaltningsstolen nu där. Jasså. Om det här med att uh, man kan få, uh, få uh, socialbidrag för mm. att besöka det land du har påstått att du flyttit ifrån. Mm. Alltså. Som sagt, ni sa att ni hade tidförsikt för 2015. Men jag är helt övertygad <laughs> om att det kommer bara bli sjukare sjukare, ruttnare och ruttnare det här landet. Jag är helt mm. övertygad om det. Ja. Tyvärr. Det är, det, är ja, snart snart det är synd att behöva säga så egentligen det är, För det, det låter så fruktansvärt negativt Och du var misset positiv ute och så, ja. Ska jag det... ge lite mer positiv för här, här nu då Ja. Du som är så positiv Jo, det är diskrimineringsombudsmannen Han vill oh, undantag Gud. från hygien och klädregler För muslimska tandläkare Det är alltså en Nema Abdi Hakim Som studerar på Karolinska institutet Ett tandläkare hon känner sig då diskriminerad för att hon får inte ha kortärmat. Så nu kräver hon att hon ska få ha långärmat. Spel ingen roll med hygien och alla såna här grejer. Religionen är viktigast. Ja men jag är nudist och säger vi. Så jag får gå naken på mitt jobb då. Nej då jag blottar det. <laughs> ja precis. Eller att jag har vatten förbi. Jag vill inte tvätta mig. Ja. ja. Det kan ja. gå i långt som helst. Det är bara löjligt. Vi har regler De får man fan anpassa sig efter. Ja, i alla fall när Nej, det kommer det kommer så kom en larmrapport grejer. om väldigt mycket uh, patientskador, ja. vårdskador. Mm. Uh, ja, infekterade sår och allt möjligt. Mm. Det är jätteviktigt och med Det kan hygiena. ju inte det här göra att det blir mindre utav den orden Det kan det ju inte vara. Nej. Men vi kan ju inte släppa på de här hygienreglerna vi har i Sverige. Vi måste ju ha stenhårda regler för det. Självklart. och det är som att spryta kläderna. Nej, men säg att du har någon religion att du vill ha en massa guldsmycken och allt möjligt på och sen ska jobba i den livsmedelsbranschen. Du får inte ha en massa ringar och näsringar Och hippa hatt där nej. Du får inte ens ha ett enda överhänga Eller nej. operera som läkare då, Med en massa ädra skrot och skit Grafflar <laughs> <Tappar>. om <gibliotor> <här> <här> tappa, tappa guldkedjan I någon och i magen Ja vad fas Så där ja, höjdes du med 16 000 kronor <här> Ja precis <Ja, här> Nej Det får vara slut på sådana här dumheter då, då, då säger läkarkollegan Akta brorsan, guldet rostar. Ja, precis. Ja, nej. Och eh, vad ska vi prata mer om? Jo, det här, med, Ja, just det. Diskrimineringsombudsmannen. Eh, och det är väl helt klart, tydligt att det här är ändå en absurd eh, dom. Jag fattar som att det var en dom att hon fick rätt där. Ja, jag vet inte om det har kommit upp än men de ah, har det i ska alla komma fall, till ja, det. Okej. Okay. Ja. Han får då skadestånd så det är lugnt. Nej men jag tänker på den här handskakningsdomen exempelvis. Ja. just det. Det var en ja, det var ju en praktikant en man... som sökte jobb där ja. I Trollhättan ja. Och då var det det som jobb man skulle hälsa arbetsökande välkomna. Och då var det då problem då ifall en kvinna skulle komma då. Som Så han vägrade. Ja. Och då så stämde han henne och fick rätt. Ja. Så jäkla sjukt. Ja. Jag tror till, till, till och med att det var kommunen, hennes arbetsgivare som backade, va? Var det så så? det var. Betalade, gjorde upp i godo. Mm. Och gav eh, den kvinnliga chefen reprimand till och med. det mm. ja. blir absurditet. Mm, Men jag, jag tänkte säga också så här att eh, vi får nästan avsluta med lite goda nyheter, tror jag. Och det handlar ju om SDU, så man kan, eh, som man kan bli medlem i. Mm. Helt gratis. SDU punkt nu. Om du är under 29 år så är det gratis. Ja. Bra. Och eh, vi hade rätt mycket medlemmar nu. Mest tror jag eller? Utan förbund tror jag. Det har ökat som fasen så ja. Eller var det mest ökning? Ja och precis. Och eh, jag kan läsa rent ordagrant att eh, det är lite kul här nämligen att eh, man ser då att antal killar som har blivit medlemmar med SDU har ökat med 35%. Men antalet tjejer har ökat med 81%. Oj, oj, oj. Det oj. Bra. bra. Och då, naturligtvis, man kan ju inte då ticka med den här med presentsatser. Då, men, men, men det här betyder då i alla fall då att uh, andelen tjejer i Sverigedemokraternas ungdomsförbund steg från 5 procentenheter till 19 procentenheter. Det ligger lite lägre än vanligaste då. Alltså steg med 5 procentenheter från 19 till 24 skulle oh. jag stå. Ja, det ligger de högre. Och som sagt, över 5 000 medlemmar. Bra jobbat Kastestrand. Mm. Jag tyckte bra. det var kul här att han blev återvald faktiskt. Jättest. Mm, jättekul. Och eh, vi ser här per eh, riksdagsval att det är, ju, det är ju nästan 100 procentiga förändringar. Gotlands län har ökat med 222 procent. Det är alltid kul. Riktigt bra. Eh, nej, men det är jättebra jag ska leta upp vår här. Vi hade ökat med 187 medlemmar i Vasasjötens östra valkrets. Det är ju vår dag. Och det är en ökning med 65 Men det är, det är inte fiskan det. Här. Nej, 187 stycken, 187 stycken. Är Sunda ungdomar ja. med kanonbra. Jag vill skicka med någonting bara här nu efter jul så är det ju många som är dåligt med pengar har hört på TV. Och då kanske man går i affärerna och så letar man efter något billigt att käka liksom ska sälja mig ofta kyckling och sånt här, ni vet. Att man ska vara väldigt noggrann med att kolla baksidan förpackningen så att det inte är halalslaktat. För då är det en liten här, moské typ på mm. förpackningen som är jätte, liten För det vill man ju inte bidra till eh, djurplågat kött. liksom Det är ju och, fruktansvärda grejer. Och framförallt, jag avslöjade i Australien nu, att eh, för att exempelvis Findus säljer sina fiskpinnar och får det här lilla halalmärket. Mm. Nu behöver inte just vara Findus, jag vet inte om det är anser jag det. Men vi tar det som exempel. Då betalar Findus en viss peng för att ha den märkningen på sig. På samma sätt som du har Svanen, Nyckelmärkt eller Gud vet vad. Liksom. Så betalar det här livsmedelsföretagen en viss peng pengar till en organisation. Och det har ju nu avslöjats i Australien att det har ju då finansierat bland annat islamistiska organisationer som muslimska bröderskapet och andra organisationer mm. som stödjer terrorister ekonomiskt. Mm. Och det vill man ju inte vara med och bidra till liksom. Mm. Nej men jag vill ju att det är ju samma sak här i Europa och i Sverige mm. som det är nere i Australien. Att det här finansierar mörka krafter. Så, så är ju de här halalprodukterna är ju gömda lite varstans. Till exempel McDonalds. De serverar ju är det McNuggets kyckling överlag mm. där. All deras kyckling är ju halalsraktad. Det kan man också tänka på. Ja. Mm. Alltså, men framförallt just uh, finansieringen. Mm. Det behöver bättre att köpa riktigt svenskt ut från skövdeslaktari. Mm. Eller andra slaktarier. Eller andra slakterier. Nej, skövdeslaktarier. Nej, producerat alltid bra. Och sen ja. så köp svenskt och så kan ni ta något billigare än annan dag då, som inte har alls slaktat. Nudlar. Ja. <laughs> nej, men, ja, men jag, jag säger så här liksom. Vill du finansiera grupper som spelar fotboll med avvugna huvuden? Mm. Ja eller nej? Mm. Du gör ditt val i lyssningsbutiken. Ja, det ni det. För väldigt mycket av det som säljs på extrapris är just Hallal att det bara man inte vet om det. Så kolla upp det. Antingen står det halal eller en liten uh, moské. Eller köper en egen hönan på blocket. Ja. <laughs> Och med det budskapet så får vi tacka för veckans program. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och ni har lyssnat på Sverigedemokraternas byradio på 90.8. Ha det så bra. Hej då. Hej, hej. Ja, då är det återigen dags. Vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna. Nu på fredag den 16 så är det ungdomsmässa klockan 21 i Tiarp och det är med Hagström. Sen på lördag som då är den 17 fram till den 23 så är det den ekumeniska alliansens bönvecka. God på lördag 10.30 så kan ni lyssna till Ukulele-ligan på sekunder.